و ععلیکم وسلام رحمت الله وبراکاتو کم خورآې کریم چې د غې صفحات ذاړه شي او اوراق راغې کم شي نو اول خدا کوشش په کار دی چې اغ د او ګډلی شي او غې تجلید دی وکړی شي دی د پارهه چې مسلمانان د فاعد خلی تلاوت پهکې کوي خو بالکل که په داسې انداز بانددي هغې صفحات کمزوری شول چې د غې نفااعده غتل بالکل ممکن نه نو بیا که یو پاک ځای کې دا دفن شي نو په دی کې ان شاء الله سحرجو غونانشته یا په یو پاک قبري کې سړي واچي ور سرکاني بکيدي او یو سین او صفاو بو کې واچي چې د دې د اوراق او د صفحات به حرمتي نکيږي هذا والله تعالى اعلم